при якому ракета влучила в броварі. У нас нових не буває. Тасується одна й та ж колода карт. Ми ті ж самі королі і валети і кілька політично вагомих дам. Країну трясе. Політики не злазять з екранів. Розперезалися пасквілянти. Вже такого нагородили про нашого кандидата. Малюють його мало не монстром, з рогатою підковою на голові. Про владного кандидата теж достатньо шульмують, А надто обігрують, ту його недавню пригоду з яйцем Малюють шаржі, карикатури То в робі, то за ґратами Як на мене, це поганий стиль Людина відсиділа, людина спокутувала Навіщо знущатись? Інша річ, що людина з минулим не повинна йти в президенти У президенти повинна йти людина з майбутнім У предмісті Луганська рознесло газом будинок У Донецьку вибухнула квартира У Миколаївській області перекинулась яхта на вулиці Києва вийшла ще якась політична сила під гаслом «Демократія, курва бюрократія». Словом, вересень був гарний, а жовтень ще кращий. У Краматорську зайнявся морг, отже у нас гинуть уже й небіжчики. У Криму на північному схилі Ай Петрі замерзло троє донецьких студентів. Іраку знову обстріляли наш блокпост. В Японії пронісся тайфун, на цей раз і земноводною назвою «Токато», що в перекладі Ящірка. Після чого стався ще й такий землетрус, що в Токіо охиталися хмарочоси, і швидкісний поїзд скотився з рею. Нас теж трохи труснуло, але ми її не помітили. У нас вибори. Але ж скрізь якісь вибори і нічого, всі живі. Лише у нас таке божевілля. Усі всіх ненавидять, всі з усіма сваряться, в телефонах щось клацає, на телеканалах – гуде, розбиваються душі, рвуться родинні зв'язки». Зорі радять висипатися. Мабуть, я так і зроблю. Але і в сон не втечеш. Снився національний балет вибори. Розумію, чому в Бразилії на одній із станцій метро підвісили боксерську грушу, щоб кожен міг розрядити свій стрес. Бо у нас тепер люди, як на електризовані, б'ють струмом одне в одного. А так би влупили в боксерську грушу і полегшало. Друг кличе на барбекю. Хоч подумки. Сьогодні у них там День Колумба. Відзначали всім курсом весело, на пленері, а в мене тут тільки й товариство, що Лев інвертований на постелю, та й з тим стосунки напружені. Вчора каже Простраційні патріоти, що застрягли в іншому часі. Вони думали, що українська держава це коли всі заговорять українською, Дніпропетровськ перейменують на Січаслав, президента обруть почесним гетьманом і так далі а опинилися у реальному часі і сіли маком. Але ж я не застряг у іншому часі!» обурився я. «Він застряг у тобі!» сказав він. «Він застряг у всіх нас! Та так глибоко, що вже не надається до хірургічного втручання. Живеш з ним, уже й не помічаєш. Тільки болить і не є. на політичну погоду. А політична погода паскудна. Просто хлющить. Болото! 10 жовтня. Міжнародний день психічного здоров'я Не знаю, як у світі, а в нас уже чверть мільйона людей з порушенням психіки Це офіційно, а насправді то Може й більше – стрес, депресія, суїцид Один психіатр сказав по телебаченню, що такі перманентні вибори згубно впливають на психіку населення І що кожен кандидат у президенти повинен мати довідку від психіатра а тут в одного немає навіть про зняття судимості. Другому перекосило обличчя. На лаві запасних – паноптикум. Люди не знають, кого вибирати. Бо не можна ж вибрати когось з нікого. Вчора наш кандидат повернувся з Віденської лікарні. По дорозі виступив у Львові на мітингу. Становчо сказав, що зеки ніколи не будуть керувати долею цієї країни. А що долею цієї країни керуватимуть чисті люди. І закликав знову ж таки встати з колін. Навіть склав пальці з дзьобиком і показав наскільки. «Маловато», – сказала дружина. «Важко належати до народу, національна свідомість якого прокидається аж тепер. А надто, якщо у тебе вже давно безсоння. 14 жовтня. Покрова. Головне свято українського козацтва. Козаки у нас принципові». Рішенням Великої Ради саме сьогодні, в день своєї заступниці Пресвятої Покрови, дали знати, що виступають на підтримку провладного кандидата. Обрали його гетьманом, нагородили орденом козацької слави. Нашого ж кандидата, лідера опозиції, виключили зі злав на несплату членських внесків. А він, щойно приїхавши з Відня, вже десь на Одещині, вибачається за свій некосметичний вигляд, не кримпується, виступає... Надолужує. Моя дружина припадає до телевізора, щоб роздивитися зблизька. Ну як він? Ну як йому? Уже краще? Вже краще. Дай Боже йому видужите. Шекспір був добрим психологом. Вона його за муки полюбила. Ось він уже в Харкові. Ось у Луганську. Люди збираються, людей багато. Але вони, як і все наше суспільство, різнозаряжені. Одні аплодують, інші ревуть, як на стійбищі. Десь шпурляли каміння, десь підкинули муляж вибухівки, десь сотня амбалів збитими не допустила до виступу. Чи знаєте ви, що таке українські вибори? Ні, ви не знаєте, що таке українські вибори. Виборам підпорядковане все – час, ресурси, закони, совість, переконання. Навіть усінні шкільні канікули. Їх перенесли і ущільнили. Раз, що школи підуть під виборні дільниці. Два, що учителям ніколи вони працюватимуть на дільницях. І взагалі, в такий високовідповідальний період не до дітей. Хай сидять вдома. Малий скачав з інтернету нову комп'ютерну гру. Хамське яєчко. І тепер вони грають з болькою цілими днями. І страшенно регочуть, коли вдається влучити в голову, що бігає на павучих лапках, ухиляючись від траєкторії яйця. «Що з них виросте?» «Що з них виросте?» Мало не плаче дружина. Друг пише з Каліфорнії, що син його уже грає на скрипці. Читає Марка Твена в оригіналі. «Нічого не розумію. Чи ми свого погано виховуємо? Чи це вплив вулиці? Школи?» Він уже в третьому класі. Вони вже фанатіють, балтіють і тусуються. Борька не дуже лідер. Наш може дати йому фору. Кумир у них Менсон. Тримається незалежно. Дівчат ігнорують, вітаються за руку. «Здоров, братан! Привіт, дружбан!» Називають одне одного конкретні пацани. Хто прихильний кроку, хто попу, хочуть створити ансамбль. Але розійшлися в поглядах на назву. Бляхадраха, драха щось подібне вже було. Крейзі пеніс теж було. Одні пропонують шухер інші «Секс-дрекс». Вибір великий. Зійшлися на назві «Дружбани». Бурька вніс істотне уточнення. Дружбанда. Тепер бринькають на гітарі в під'їздах. Наш Бетховен, у них головний соліст. Але що він співає? Що він співає? У музичній школі розучував минуети і сонатини. А тут бацає. То стильного чувачка, то місі кля-кля-кля. Спасибі хоч не перейняв у того кумира хід убив свого батька. Не забезпечив я еволюцію. мушу признатися, не забезпечив.